Imos contradilla de sempre. Xa é algo repetitiva, pero é o que hai. Este é un espazo colaborativo e agardamos que vos animedes a participar e, por suposto, a seguir participando se xa so desparte da familia dos informativos filispinianos. Grazas a todas as colaboradoras que fan posible este boletín e do resto esperamos as vosas pedradas varias cos brazos abertos e os pés plantados xa sabedes que as vías que tedes habilitadas. Para facernos estas achegas son o correo electrónico informativosfilispim arroba gmail ou o buzón de voz que podedes atopar na nosa web o paí condousies punto Imos agora co sumario deste informativo. Ignacio e Lupe na súa sección de novas dialogadas opinan sobre a sentenza que condea o Concello de Narón a pagar 5 millóns de euros polo servizo de depuración. A Ruta Invisível, un texto de Riyad Lishani para os informativos da Filispim, de Educomocho Conto. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, contanos a súa programación para estes días. Remataremos, como a sempre, coa xenda cultural desta de semana. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? Ben, ben, este, deste cote que o tempo me moito, eh? O tempo me moito, pero a situación empeorou moito tamén Ben, a si... sabes a que me refiro, non? Si, unha situación, xa vixe, a, a guerra, agresións, a, o imperio e o xionismo están facendo estragos Bueno europa abrazando a, a, a bombas as bombas eh, atómicas como única solución para para manter o equilibrio internacional eu, eu de verdade vivimos tempos de loucura pero bueno eu quería que faláramos dunha cousa local quería que, que me comentaras as, no, as novas que están aparecendo a respeito desa condena que tivo o O Concello de, de Narón, cinco millóns de euros a pagar non ao Concello de Ferrol polo tema da depuración Si, sí, bueno, é unha condena en primeira instancia É decir, que foi o sulgado do Conteciocio Administrativo de Ferrol o que emitiu a sentencia Iso non quere dicir de que eso se xa firme Imagino que o Concello de Narón recurrirá. Pero bueno, o tema ben sabes que outro, é outro moi diferente, non? Que o que sucede con agua, depuración O sanamento en ferrol e comarca É algo que, que a nós nos toca moi de xeu Porque estuvimos nesa loita durante moito tempo Si, sí, foron moitos anos E isto eh, o vivimos en primeira persoa No sentido de que denunciamos desde o principio que, primeiro que a depuradora non non estaba en condicións non estaba en funcionamento e se nos estaba cobrando pola depuración que non existía en segundo lugar polo polo diñero non que, que se nos cobraba por ese servizo porque era un servizo ademais totalmente deficiente no sentido de que era insoportable, sigue sendo insoportable a cantidad de enerxía que se leva pois pues esas bombas que teñen que lanzar a, a auga xuxa a, a 4 metros, non eh, bueno, unha serie de, de, de condicionantes ¿no? que ten ese sistema, que é un sistema que, que mistura a auga limpa con a auga xuxa, e para nada e, nin, nin sostíbel nin ecolóxico e inda por riba nos hai carísimo non? vamos a ver eu aquí non se salva ninguén eh, por moito que ora bueno, si, sí, hai unha sentencia eh, que di iso, pero antes, antes esa, esta sentencia fala de, de 2017 que comez, cando comezou a depuración e comezaron os veciños e veciñas de Narón a pagar, pero en Ferrol xa leváramos pagando dende decembro de 2014 ata eh ata de dos, ata abril de 2017, que non houbo depuración, que non houbo depuración, pagamos demais os os veciños e veciñas de Ferrol 7.129.000 euros Eso foi o que pagamos pola depuración e eh, eh, que non nos engañe ninguén Mato fala de que os veciños de Ferrol ese cinco millós que agora recoñece o, o sulgado que debo o Concello de Narón ao Concello de Ferrol Mato di que os veciños de Ferrol que pagamos nos recibos ese cinco millós é falso é falso, Por qué? porque as, a, a ordenanza de depuración é a moi anterior é de 2014 e é prezo Da depuración que pagamos é por ese recibos, por esa ordenanza de 2014. Non son os seus 5 millóns que está falando Mato. eses 5 millóns está claro que se xeán ao Concello de Ferrol, pois pues, eh porque eh, nos utilizaron os, os caudalímetros que estaban previstos e nos primeiros patos que houve se recoñecían en Aronxo un 30% que tiñen que pagar da depuración. Pero o Ferrol sempre dixo que era máis. Bueno, eu, a ver, eu se, eh, sinto que, vamos, que é un tema que, que, que vivimos moi intensamente, non? Todos aqueles anos, pero eu, eu sentim, cando o Concello de Narón eh, se negaba a pagar, non? Eu sentía, bueno, como un, un, un respaldo, non? Bueno, pois alguén está facendo caso, non? Alguén está tendo en conta que non pode seguir concretamente ema fesa, non pode seguir ema fesa cobrando que salga do fuciño. non? Non se pode pasar ao Concello de Narón unhos custos sin antes... E contrastar eses custos, bueno, pues a través, por exemplo, dos caudalímetros, de saber exactamente que é o que se paga, no? E eu creo que, en ese sentido, penso que a xestión do Concello de Narón estima ben feita, foi unha xestión ben feita, no? Que pasa? Que ahora, bueno, pois pues, tanto PP como PSOE lle tan en cara, pois pues, ter perdido a sentencia e que ahora os veciños de Narón pois pues van a ter que pagar esses custos do, da, do suizo sin ter en conta que aínda se pode recurrir e sin ter en conta de que o propio Concello de Narón está ponendo en dúbidas que as cifras que están dicindo de 60 a 40, o sea o 60%, o 60 do, do custe que ten que, que asumir o Concello de Ferrol e o 40% do custe o Concello de, de Narón, pois que eso seña a cifra que realmente... Eh, dan os caudalímetros cando o informe, dice a alcaldesa de Ferrol o informe que teñen é un informe que está sin asinar que é un borrador que non é un informe definitivo non. en todo caso, a mi non me parece moi leal a posición da oposición Peso e peso epp é a do bBga na prensa non, a, non non se ve claramente reflectida porque o que máis fai é pronunciarse a favor da, da remunicipalización non? de que ten que ser un servizo público o servizo de agua e depuración co cual estamos totalmente de acordo era o que sempre defendimos desde a plataforma Mas eh, creo que tanto a postura do PSOE como a postura do PP pues non son moi leais aos intereses do concello, non? Porque realmente aquilo do que se trataba era de que o Concello de Ferrol non lles cobrara demais aos veciños de de Narón, como si estaba coa propia veciñanza de Ferrol que estiveron cobrándonos demais antes de que funcionara de, a depuradora e despois, non? Con ou as subidas reiteradas do custe e das tasas. E, a ver, eu quería dizer, ademais, unha cousa máis. E, agora, acaba de salir a nova hai unhas horas, agora tamén o, o portavoz do PSOE que lle chaman Jorge Ulla, este, este representante portavoz do PSOE Narón, pide a comparecencia do xerente de Cosma. Cosma que é a... a... É a, a, a empresa mista de Narón, que sí. tamén é o mesmo sistema que utiliza en Cerral, unha empresa mista. Unha empresa mista privada... Se -sextionada, eh... se Sextionada pola parte privada. Pola parte privada. E piden unha auditoría unha auditoría urxente, non porque teñen pedido unha auditoría externa non só polo, polo, polos temas de depuración e agua sino tamén por un problema que teñen no, no campamento de, de Freixero que, que deben moitísimo de agua non? ali os veciños e as veciñas dese de asentamento e entón eh, piden ese, esa comparecencia urxente do, do xerente eu creo que, que se lle acusa a alcaldesa de querer un, de buscar máis un enfrentamento con Ferrol que unha negociación eu aí, sinto moito, non estou non, para non nada eu. de acordo, para nada eu sentín que a alcaldesa de Narón defendía os intereses dos veciños en cambio nos tiñamos eh, corporación tras corporación Eh, pois eh, grupos políticos sí. que non nos escoitaban. Sí, antes eh, pasou con Blanco tamén, cando antes de, de alcaldesa estuvo Blanco de, de alcalde, e eh, tiña razón, no sentido de que era unha infraestructura supermunicipal, que en todo caso terían que ser o, una, os dous concellos os que se estionaran eso, e eh, eh, claro, aí eh, damos toda a razón. É decir, nese sentido, e nos teñamos, vamos nos estábamos por eso precisamente ¿no? Pero antes de que empezara a, a depuradora Tiña que ser a xunta de Galicia A que se fixera cargo da, da depuración De todo o sistema E eh, ese, ese foi un pouco eh, o cabala de batalla tamén E despois outra cousa é E decir, eso nunca quedou explicado por Rei no, Varela Por, y, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué interesou claro, que? Por que? Por que interesou que Ferrol y, y, y, inaugurara a depuradora sin depurar. É dicir, que todo era unha atrapallada electoralista que lle iu mal, porque a veciñanza se mobilizou, deuse conta, e todo isto. E cando Jorge Suárez veuse claramente, despois dunha inspección, de que non se depuraba, mesmo de que ni nisiquera tiña electricidade, que se daba electricidade con xenerador de vez en cando. entonces é dicir, todo é unha verdadeira atrapallada, todo o que se fixo con o tema da da depuradora e o sanamento, e mesmo que está sucedendo con o agua a nivel xeral, oha a xestión da agua nesta comarca eh sobre todo estes dous concellos, non? Es decir que hai que darlle un repaso absolutamente a todo e a xestión ten que ser privada ou pública. A xestión ten que ser pública. E o sistema hai que cambialo. Eso sé. de lanzar a auga antes dicen a 4 metros, que creo que, que dicen 4, eran son 40, non, comigo un 0 así. Pero lanzar 45, a auga sí. con toda a merda a 40 metros de altura para que vaya á cara depuradora, eso si, si, o, sea, o pero, contamos por aí adiante, polo país pero, adiante e a xente pensa, vamos. É que non o cree, é que non o cree Que tipo de sistema Bueno, sobre todo, aquí? eso Podería ser un sitio donde non se pudera facer así, pero aquí va A depuradora pudo estar es Noutro lugar, sin ten por que estar Mesmo nas lagoas O no polígono de, de río do Poz que, que non ten por que estar pe, Pegada ao mar, si que era no? A non ser que se queira deitar Como se deita eh, sí. Residuos ao, ao mar No Pero, bueno, isto é eh, moito máis longo do que nos pensamos. Eu penso que a idea clave é que ten que haber unha xestión pública de depuración, que da depuración e de todo o, do todo o servicio de servicio agua, de agua claro. e que este ten que ser mancomunado. Eu penso que ten que ser así, sí, racionalizar, otimizar, e non enfrentarse comarca, entre os concellos. Os concellos da comarca non poden vivir de costas. Somos veciñanza que vive moi perto con intereses moi comuns entón, cantos máis servicios mancomunados millor vai ser para, para toda claro, a veciñanza é de xestión pública eu penso que Lupe cabreamonos un pouco sí, desta nova sí, porque tema, nos chega moito de, nos de perto e foron moitas horas e moitas sí, horas de traballo, as, de reunión, as dedicadas pues... a, a todo este tema E como, como, vamos, foi, é, foi duro, foi duro. Falaremos, falaremos máis deste tema porque ten moita tela. Né? A coixa do mes tiven a fortuna de coñecer a Riali Chani, un activista loitador a que motivou a loita a desaparición de seu hermano pequeno, Ascander, En la ruta migratoria a través do Mediterráneo desde Arselia hasta España. y a camiño dun acto que se iba a celebrar o sábado 7 de febreiro na Plaza Mayor de Palma de Mallorca, unha acción colectiva onde se quería dar visibilidad a máis de 25.000 persoas migrantes desaparecidas desde el 2014. Riad mandoume este texto, que foi o que lé en ese acto, e o traducen Con a miña voz, dou lectura a do súa texto. Tía así: Desde el Tarajal ata as costas de Palma de Mallorca, o mar segue sendo o escenario dunha mesma violencia. Cada corpo migrante afogado, identificado ou non, é consecuencia directa dun résime de fronteiras que converte o Mediterráneo nunha fosa común. En el Tarajal, en 2014, a fronteira matou a plena luz do día. Noutros lugares matan silencio, corpos en nome, desaparicións administrativas, familias sin respostas. Fronte a esta realidade, a psicología unha disciplina orixinada e desenvolvida en contextos europeos e norteamericanos, consolidouse como ferramenta central para paliar os síntomas dun sistema cis capitalista e racista. Tras a crisis do COVID-19, reforzouse a idea de que a terapia é unha necesidade de primeira orde. Contudo, descontextualizar o malestar nas salas de terapia non transforma as condicións estruturais que o producen nin as políticas que seguen matando nas fronteiras. Non é casual que esta lógica terapéutica infiltrouse nos dispositivos de atención social dirigidos a persoas migrantes. As ONGs, institucións e asociacións reproducen unha mirada marcada por unha clara simetría entre quen acompaña e quen é acompañada. E, ainda que se propoñan enfoques de terapia transcultural que, din adaptarse aos parámetros da origen, siguen operando dentro dun mesmo modelo de mundo, expandido pola colonización, que expón a terapia como solución central ao malestar, faga quen afaga. Este modelo, individualizado áno, converte un discurso de vólveo como tratamento, desprazando acción colectiva fronte ás violencias estruturais. En lugar de transformar a realidade, contén o sufrimento e xestionávolo, mentras as fronteiras continúan producindo morte. Por iso, incluso as prácticas que se presentan como inclusivas acaban reproduzindo as mesmas lógicas que sosteñen as fronteiras. Un exemplo claro son os grupos de apoio psicolóxico para as familias de persoas desaparecidas. Ese en lugar de limitarse a espacios de escuita, impulsáranse grupos de afinidade mistos orientados á procura activa, á presión política e a acción colectiva? Conmemorar el Tarajal é negarnos á escoecemento, é afirmar que estas mortes non son feitos eillados, senón parte dunha mesma política. Desde el Tarajal ata Mallorca, a memoria só so ten sentido se se converte en acción. Ningúna fronteira vale unha vida. Gracias, Riyad, la música que so de fondo e Infinity Quay de Steve Jablonsky, una música que él me pasó para poner de fondo. Informo para los infos de Phyllis Pym, Edo, como hecho conto, saludos y saludos, que no se esquecer de Palestina, ni lindas entes que cruzan o mar perdiendo la vida. Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática vos comentamos a programación de actividades ao redor do Día da Clase Obreira Galega. O vindeiro de, de marzo conmemoraremos o 54 aniversario daqueles feitos que fixeron e fan de ferrol un baluarte da loita polos dereitos sindicais, políticos e sociais. As Asociacións Culturais Fucubuxan en Memoria Histórica Democrática Coa colaboración da poesía salvaxe, programamos para estas datas no Ateneo Ferrolán as seguintes actividades ás que convidamos a cidadanía. Martes 3 de marzo ás 7 da tarde, recital poético musical Disparos de Luz contra o Esquecemento. No que intervirán, Manolo va a unha parte musical estando a poética a cargo de Sonia Mauriz, Xaila Ana Varela, Juan Galán e Juan Carlos Valle Carlotti, presenta o acto Laura Couto. O xoves 5 de marzo ás 7 da tarde, tamén o Ateneo Ferrolán, proxección do documental 10 de marzo, dirixido por Beatriz del Monte. 23 minutos. En mesa redonda coloquio, vai o título do 10 de marzo do 72 ao tecnofascismo. Un reto para a esquerda. O documental recolha as testemunhas de boa parte dos protagonistas naquela data e dará paso ao coloquio que se iniciará coas intervencións da socióloga e activista social Celia Fernández Alvariño e o historiador Enrique Barrera. As asociacións convocantes facemos un chamamento a participar tamén nos atos institucionais e manifestacións que se convoquen nas que estaremos coa nosa pancarta reivindicativa do traslado do monumento ao 10 de, de marzo, con escultóricos de xo ambrase, ao lugar que por consideración e visibilidade lle corresponde, e onde atopa o seu verdadeiro significado, a praza contigua que foi o espazo onde tiveron lugar os trásicos sucesos e que deberá nomearse do 10 de, de marzo. Asimesmo, convidamos vos a visitar en Fene a exposición de cartelería de, de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quesada, que estarán na Casa de Cultura do Concello ata o 30 de marzo. A toda a audiencia, moitas grazas pola vosa atención. Foi este un comunicado da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. Radio Filispín, Radio Filispín, Radio. CONTRAINFORMACIÓN Pasamos agora a xenda cultural desta de semana No Centro Social Artabria, o día 6 Voces como a Flotilla Teatro, música e poesía Para recaudar fondos para a Flotilla Que parte o día 12 rumbo a Gaza Proxección o día 6 Do documental Mugardos, lugar dos silencios Na Piruchela Noite Electrónica na Sala Room en colaboración con Ferro Records o sábado 7 den das 11 da noite. Demande a Topics, CC, Cintia Martís e Sophie Periés. Santiago and the Soul Movers na Sala Urania a partir das dez da noite. Los hijos que no tendremos porque fallou la memoria e se repite la historia, siempre caerlo Y cúndela Voy a Mami que yo no soy Mala Que aquí los malos son ellos Tú sabes que no me callo Me mira la cara Y se tiran al cuello Mami que voy para está gritando en el suelo mami que nadie recuerda la guerra de mi abuelo y obrero que se levanta pasou do día dous, fixéronse nove anos do pasamento de Ana Isabel García Llorente, máis coñecida como Gata Katana. A poeta MC deixou con tan só 25 anos. Incrible a pegada que deixou en tanta xente cunha vida e obra tan triste e desgrazadamente curta. Oxe, pechamos con ela, e para ela este humilde homenaxe den dos informativos de Radio Filispim. Federici, será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen Os lo tengo dicho Os lo dejo hecho al punto La teoría King Kong no apunta Facilito tronco Deja de poner impedimento Deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo En pleno siglo 21 Que tenga que venir lana Ana Rebatía Freud La tradición en larga Desde Nietzsche hasta un Unamuro De Aristóteles a Darwin de Franco hasta Rajoy De aquellos barros Estos lodos Se por me voy Que las cosas no han cambiado Demasiado a día de hoy yeah. haciéndome un make y train A los Harkami Morus operandi Rayao Ocampao rollo funky. Eres la puerta del demon Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido Eres la primera desertora de la ley vivi... vivi... Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar Así de paz destruirse la imagen de Dios el hombre A causa de tu desertio mujer Que venga y lo vea cómo se hace la máquina ardió en la hoguera con bruja durante la inquisición Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no es ninguna solución yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla poetiza con mayúsculas Controla por la ciudad cantando hardcore Con camisas y tacones altos Con la moral muy por encima de sus cuentos Como la de otras tantas putas que mueren callando Yo ando cayendo ya, encallándome en mi Propia guerra civil como el Isis trata Sin más que decir que aportar a la causa a Luxemburgo, Campo amor, Viega, Amazona Vestal romana, sendero impío hacia la vida humana Kenia, Ercanas, Apoi, Pati, Parque, Hatshepus Yo invoco el Jasteba Buscando una luz, buscando una luz Buscando una luz Yo invoco el Jasteba Buscando una luz, buscando una luz Buscando una luz Yo invoco el Jasteba Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre ve y dile aquel que no vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite Caerán por su propio peso cuando rescate a Auridis la pídame, humíllame, si quieres ponme un burka Arráncame la voz y el quito orifas en más pulcra Cuando me tapa me viene ese eco de impuro, o no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro o no sea que te intoxique con mi sangre de chamuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ah. Cuando caigo mira, cayándome en mí, que guerra firme como Luis Estrada, sin más que decir que aportar a la causa un tributo a mis musa que lucha. Entiendo que la mujer y hasta pinta, es tonta, pero si es que que no Una de las dos lo que sienta sí seguro y es que es mala las mujeres no somos ni malévolas ni malignas no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres las mujeres somos mujeres mujeres, mujeres. informativos locais la radio filispin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 Aquí, a información. Aquí, a tu abor. Aquí, Trasancos en acción. E aquí, abor das mulleres. Aquí. Aquí. Aquí. aquí.